F wow. والملك لا سريك لك لبيك لبي اللهم لبيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد دراجة أمي بوشتوانا براتشو أتراشني بوضع لي وكفرو كنية الأقيدة والأسطية vasitijskog verovania, zapravo jeste potvrda dva svojstva uzvišenog Allaha subahanehu wa ta'ala, a to al-mashi'etu wal-iradetu. Allaha subahanehu wa ta'ala moć i Njegovu wa ta'ala htienju. I u tom pogledu šehtun islam ibn Taymih je, je u ovom pogledu spomenuo nekoliko kuranskih ajeta vezanih za ova dva svojstva uzvišenog gospodara. Wa Prvo svojstvo za večeras jeste svojstvo el-mašijetu svojstvo Allahove tabarake wa ta'ala volje. To jeste da Allah tabarake wa ta'ala, koji je sve stvorio, a nije stvoren, ima volju, ima el-mašije. Međutim, kada govorimo o volji uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, trebamo, vraćo, imati na umu nekoliko stvari. Prva od njih, jeste da je volja Uzvišenog Allaha subahanehu wa ta'ala Univerzalna I savršena Šta to znači? To znači Ma ša Allahu kan lam ješa, lam Ono što Allah hoće Biva A ono što Allah neće to ne biva Dakle to je značenje onoga što smo kazali, da je Allahova subahanehu ve ta'ala braćo volja, univerzalna i ona je savršena. I zato postoji mnogo kur'anskih ajeta i hadisa koji o tome govore. Od ajeta koje je šehu Nisab ibn Tejmije odabrao u ovom pogledu i naveo, jeste zapravo jedan događaj. Jedan događaj. Spomenut u suri Elkeh, u kojem uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spominje jednog čovjeka kome je podario baštu. I u toj bašti, Allah dela wa ala mu je dao od svakakvih plodov u izobinu. I umjesto da Allahu subhanahu wa ta'ala bude zahvalan na onome što mu je podario on je na nato uzvratio nezahvalnošću pa jednom svom drugu koji je bio vjernik rekao kaže ene ekstra min kemala wa a'z nukhra kaže ja imam više imetka od tebe imam više blaga i ja čijek sam rođan oholost oholost i ne samo to kaže uzvišeni ودخل جنته كاجي يوجي у свою башчу или као данас рецимо фирмаши каже уша у свою фирму и ودخل جنته وهو ظالم لنفسه каже يوجي у свою башчу чине чине правду само قال ما اظن أن تبيد هذه أبدا каже я мислим Da ova bašća i ovo moje bogatstvo i ovaj moj imetak nikada neće prestati. Nikada. Uvijek ću biti, biti bogat. Ne postoji dan i trenuta kad ću ja ovo izgubiti. Kao što braćo ima ljudi danas koji su recimo milioneri ili možda milijarderi koji misle subhanallah da li ovaj imetak nema kraja. A praksa je pokazala I to je Allahov zakon koji se ne mirje. Da oni koji danas bivaju bogati sutra mogu biti silom I obrnuti. Kaže, ma adunnu entabide hadi ebeda. Kaže, mislim da ovo moje bogatstvo nikada neće se istrošiti. Nikada. Toliko ga je imao. I ne samo to. Kaže, ma adunnu sa qaima. Kaže, mislim da nikada sunji da neće nastupiti. Nikada. Nikada. Subhanallah. Nevjernik. Vama adun nusate qa'ima. Zato su nevjerniti najveći dunia Najveći dunia učar. I najveći sakupljači i metka. I oni koji trče za tim, jesu oni koji ne veru u sudni dan. I da se on dogoditi. Subhanallah. Kaže vama adun nusate qa'ima. I ne samo to, kaže: "Vole iruditu ila rabbi la ajidanna minha khayran munqaliban." Pogledajte razmišljanje ovog čovjeka. Kaže: "Ako se desi sudnji dan, i ako se ja vratim Allahu da će sve poznmo, poznat kom pitanja, kaže kod njega ću naći bolju baštu nego ova ovdje što je subhan." I dosta braćo ljudi danas, i među muslimanima koji namaz obavljaju, zekat ne daju tako da imaju ovakvu akide, ovakvo ubeđenje. Aj, ne znam ja, sudni dan, otud se niko nije vratio pa da nam kaže kako je tamo. A ako bude sudni dan, malo ćemo možda u vatri goriti, ali poslije toga vječno uživanje, jer smo mi muslimani. Imamo dobro srce. Valah, ovo je akhida, većini Kaže, o ne irru ditu ila rabbi ila ađidenna khayra minha mun još bolju ću bašu naće, subhanallah. Nema većeg nevjerstva od ovogu nema većeg navjestva i kufra od ovoga. Pa ga njegov ahbab i sahib drug savjetuje i govori mu da to ne rade. Govori, govori mu da to nije dobro. Pa mu kaže va kallahu sahibuhu vahuwe i uhaveruhu kaže i reče mu drug njegov obraćajući mu se. Kaže ake farta bil ladhi Min traba, tuma min nutfa, tuma sowa ka rajula. Kaže zar ne vjeruješ u onoga koji te je, subhanallah, koji te od zemlje stvorio, bio si ništa. Kaže zatim od kapi sjemena. A zatim te kao uspravnog čovjeka u najljepšem liku stvorio. Zar u njega možeš nevjerovati? Ili kako možeš nevjerovati u njega? Zatim mu govori: Kaže nemoj tako raditi. Allah subhanahu wa ta'ala je ustanio da zamijeni. Pa da meni da bogatstvo, a da tvoju baštu učini ledinom i da je izgubiš. A zatim mu kaže: "Walaw la idkhalta jannatake qulta ma la quwata illa billah." Ovaj ono do čega treba da dođemo, o čemu treba da govorimo. Kaže zašto nisi? Zašto nisi? Kada si u svoju ušao, rekao šta? Maša Allahu. Šta znači ovaj Maša Allah Kako Allah hoće. Zašto nisi kada si ušao, umjesto riječi koje si izgovorio, rekao maša Allah Kako Allah hoće biva. La kuvvete illa billa. Nema ima snagi, niti moci osim kod Allaha. Zašto to nisi rekao? Jer da si to rekao, to je vid zahvala. Maša Allahu la kuvvata billa. In tarani ana aqallu min kemala u valada. Vidis, kaže, imam manje medke i manje porode od tebe, ali ipak sam bolji vjernik od tebe. I to je moja prednost. Zatim kaže, vala uširiku bi rabbi ahada. Kaže, ja nikom nikoga svome gospodaru ne pripisujem. Dakle, ne činim u širka. Gdje je ovdje širk, braćamo? Gdje je u ovoj priči širk? Širk je u nezahvalnosti. U tome što je ovaj insam pripisao blagodat ne Allahu, ne u kome? Sebi, svome znanju i svojim rukama i svome trudu i svojim, svome znoju. To je širk. Pa mu kaže... Ja Allahu nikome širka nečinim. Walakinne hu Allahu rabbi vala uširku bi rabbi ahada. Kaže što se mene tiče, moj gospodar je Allah. I ja s vome gospodaru nečinim širka. Pa Allah dao da ovaj njegov drug, Surka. Surike, da ovaj njegov drug postane bogat vjernik, a ovaj nevjernik postane siroma. I Allah njegovu baštu učinio ledinu. Ove riječi, maša Allah, su potvrda čega? Allahove volje. Da si u Allahovom vlasništvu, a sve je Allahovom vlasništvom, ništa ne dešava bez onoga što on hoće. Što on hoće. Maša Allah, kako Allah hoće biva, su dokaz Allahovog svojstva koje se zove el-mešije. Allahova subhanahu wa ta'ala šta? Volja. Zato kaže Resul sallahu a.s men an'ama Allahu alayhi bi ni'mati fa arada baqaha la hawla wala quwwata illa kaže kome Allah podari neku blagodat a on želi da ta blagodat bude dugotrajna i da dugo traje kaže neka kad vidi tu blagodat kaže la hawla wala quwwata illa nema moći niti snage osim kod uzvišenog Allaha a zatim je poslanik alejhi es-salam proučio ove riječi وَلَوْلَا إِدْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَى اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِلَّهُ Zašto nisi kada si u baštu svoju ušao rekao kako Allah hoće biva. Masha'Allah nema snaga i ti boči osim Kuduzvišanom Allah subhanahu wa ta'ala. I čovjek koji ima imetka, kada svoj imetak uglada i toga zadini, neka kaže Masha'Allah لا حولة ولا قووة إِلَّا بِلَّهُ Ako želi da zadrži taj imetak usuprotno, Desit će se ono što se desilo ovom čovjeku kojeg Allah spominje u suri Al-Kah. Također uzmišeni subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara kada navodi primjer poslanika pa da je jedne uzdigao nad drugima i tako dalje pa da su ljudima došli jasni dokazi i kada su se počeli razilaziti ljudi počeli su se onda međusobno ubijeti. Ubijeti. Jer glavni razlog ubijanja ljudi jednih nasprem drugih jeste razilažen. Razilaž je se okonečenje. A kaže Allah subhanahu wa ta'ala Da je Allah tiho i da njegova volja nije bila to da se oni poubijaju, oni to ne bi Ali Allah tako htio jer od, on u svom vlasništvu radi šta on subhanahu wa ta'ala ta hoće. Druga stvar koju treba da znamo, jeste da el maši'e, Allahov subahana wa ta'ala volja, je jedan od četiri stepena kadera, sudbine ili određenja. K'o zna koja su četiri stepena? <laughs> Jel'o šiha? A redom? A redom, Mora red. Mm. Jer ako nema red, onda je nered. Znanje? Zna Dobro. Znanje? pisanje, dakle prvo znanje zatim pisanje, pisanje u leohimahfuzu, pa zatim volje, zatim volja pa, pa onda stvaranje tako da je Allah subhanahu ta'ala volja treći stepen od četiri stepena kadara, sudbine i određenja i treću stvar koju trebamo znati odnosno pitanje na koje trebamo odgovoriti a vjerovatno svaki čovjek slušajući ovo predavanje, postavlja sebi to pitanje. A to je šta? Da li čovjek ima onda volju? Da li svako od nas ima volju i da li je slobodan u rasuđivanju i odlučivanju? I da li uopšte ima dijelo? I da li će za njega odgovarati? Jer ako kažemo da te je Allahova te barke, o volja univerzalna i savršena i da ne biva osim kako Allah subhanahu wa ta'ala hoće, šta je onda sa čovjekom? Šta je onda šta? Sa čovjekom. Ljudi se vraćaju... A, imaš ti volje? Nema volje. <laughs> <laughs> Zašto? Od, od se... Neki nemaju volje da radi, neki <laughs> se žene. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ne zavisno. Dobro, da li čovjek ima volju? Da li čovjek ima volju? Ima nam. Allahu akbar. <laughs> <laughs> po ovom pitanju ljudi se razilaze u tri kategorije. U tri? U tri kategorije. Normalno dvije su neispravne, a jedna je ispravna. Ispravna. Jer ne mogu biti dvije istine. Može biti šta? Jedna istina. Prva skupina ljudi kažu čovjek nema vođu. I čovjek je biće koje je primao rano i unaprijed određeno da radi ono što radi. Ono što radi. I ovis, o, ova, ova skupina je postojala prije, postoji i danas. Nazivaju se djebrilji. Djebrilji. Oni kažu čovjek nema vođu. Šta su oni uradili? Oni kad su čitali Kur'an čitali samo ovako. Ovako čite li Kur'an? <laughs> Zašto? Samo su ajete koji govore o Allahovoj volji uzeli, a ajete koji govore o ljudskoj volji nisu uzeli. Pa kažu, kako čovjek ima volju? Kad Allah kaže, u emateša une illa i ješa Allah. Kaže, vi ne možete nešto htjeti, ako Allah, gospodar svjetova, to neće. Kaže, ja sam dokaz. Jel' lebroća? Je, Jeste, kad ovako čitam. Dobro, to je prva skupina. Dođe druga skupina kaže čovjek je apsolutno slobodan, suprotno i njegova volja je je zasebna i nema nikakve veze sa voljom Allaha subhanahu wa ta'ala. Čak su neki otiši toliko daleko da su rekli Allah ne zna dijelo ne zna djelo dok se rune desi. Subhanahu Racionalno su razmišljali, jel i tako da upotrebljavali svoj mozgovi. Iako ovo nije racionalno. Nije, oni su ovako čitali. Ovi su čitali ovako a ovi su čitali ovako. Jel tako? Paso veret ki kaže imamo dokaz za to. Šta je dokaz? Kaže Allah u Kur'anu kaže: "Fa mayyasha wamayyasha falyu'min wamayyasha falyakfur." Kaže ko želi neka vjeruje, ko želi neka ne vjeruje. Slobodnost. Je l tako, braćo? Hamdu. <laughs> I jedni i drugi koriste kur'anski alat da dokažu svoju zabudu. Šta dokažu svoj zabud? Šta je menheć ahli sunnet? I pravilo je mnogo bitno. I više puta ga ponavljam. Pravilo je li sudneta glasi? Prvo dokažeš, a posle vjeruješ. Jel' tako? Pravilo Novotara glasi, prvo vjerujemo, pa onda dokažemo. Ovi ljudi su formirali mišljenje i vjerovanje u svojoj glavi, a nakon toga su uzeli kuranske IT prila godinista s ome To nije menheđ naš i menheđ ehli sunneta. Menheđ ehli sunneta jeste objavom. Rekao Allah to, rekao Pasle i Selem to, to nešto je vjerovanje. I to je naš objeđenje. Zato ehli sunnetu al-đama čitaju Kur'an sa oba, oba oka. I uzimaju sve tekstove koji govore o jednoj temi, kur'anski i hadijski, i na osnovu toga donesu propis. Jel u redu? Tačno, jedan ajed je tačan i drugi ajed je tačan. Ajit koji govore o volji ili ajit koji govore o volji i ajit koji govori o ljudskoj volji. Dobro, šta to znači? To znači, braćo, da čovjek ima volju. I da čovjek ima izbor. I da čovjek ima dijelo. Ali volja insana nije savršena. I nije univerzalna. Već je ona krnjava. I ona je manjkava. I volja čovjeka ne izlazi iz okvira volje uzvišenog Allaha te barakev o ta'ala. Možda će neko upitati, kako to? Ne znam. To je gajb. Ostavimo neke stvari Allah subhanahu wa ta'ala. Je tako broći? To je gajb. I u gajb ne ulazimo. Niti ga možemo dokučiti, Ali znamo sigurno, ilmen i bez imalo sumnje. Da imamo molju. Da imamo, imamo molju. Dokazato je ja, ajet u ko me uzmišeni kaže وَمَا تَشَاُونَ إِلَّا اِيَشَاَ اللَّهُ Kaže, vi ne možete nešto htjeti ako Allah, gospodar svjetova, to neđe. Pa Allah na početku, vi ne možete nešto htjeti, što znači da čovjek ima volju. Pa je Allah potvrdio volju. Zatim kaže, ko želi neka vjeruje, ko želi neka ne ne vjeruje. Allah potvrdio čovjeku šta? Volju. To su kuranski ajet je tako? Zatim, braćo, razumski dokaz, razumski dokaz. Šta je svrha nagrade i kazne? Šta je svrha nagrade i kazne ako čovjek nema volju i ne može da odabere iman ili kufer? U čemu je onda razlika? U čemu je onda razlika? I zašto bi Allah tebaraka ve taala kažnjavao svoje robove za ono za što nisu u stanju da odaberu? Jelo ovo jasno, braćo. I ne samo to, Allah tebaraka ve taala ne kažnjava svoje robove I neće odgovarati pred njim za ono što urade pod prisilom. Jel' tako? Pod prisilom. Čak i djelo kufra. Ako izgovore riječi kufra pod prisilom, Allah i za to neće kazniti. Zašto? Zašto, vraću? i imali imali volju. Oduzeta im moć volju. Jel' tako? O čemu nam ovo govori? Da ima, čovjek ima volju. Dobro, tri čovjeka. Sad je uz, sa, sa, uzdignuti, sa, sad je su uzdignuta pera. Je od njih je koji čovjek međun čovjek koji nema pameti zašto? zato što nema mogućnost izbora da izabere između dobra između zlom i postoji prirodni dokaz ili osjećajni dokaz osjećajni dokaz ako ti dođe čovjek pa ti zvizne šaman šta će ti ne mu kažeš što me bolan udari tako? šta sam ti ja uradio Hoćeš to da mu kariš? Kaži, nisam ja. Nisam ja. Moja ruka, je li tako? Ne znam šta bi. Nemam volju. A, hoćeš mu to reći? Ha? Šta kažeš? Primora. Šta ti je sve čovjeku koji ti udari? Ha? ha? Neko, će, neko će uzvratit. Neko će pitati zašto. Neko će prešutjet. O čemu nam ovo govori? O volji? Je li tako? O volji. <laughs> da čovjek ima volju. Kad želi spava, kad želi jede, kad želi dođe na ders. Jel' tako? Dakle, čovjek ima volju. Mi to osjećamo. Osjećamo. I nema insana koji ne osjeća da ima volju. Jel' tako, broće? Došao je čovnje, koje je primjer smo spominjali. Omeru radi Allahutjala, u stvari doveli mu lopo. I treba da se izvrši kazna. Kaže o vladaru pravovjernih, Allah je htio da ja ukradem. Pa kaže Omar radijelahu ta'ala, kaže Allah je htio da ti ostavu Ne možeš se pravdati kaderom. Je tako? Ne možeš se pravdati. Zašto? To što imaš vođu. Inače da nemaš vođu ne je bilo propisa, ne je bilo kazni. Tako je kod ljudi. A što onda kod Allah subhanahu ta'ala? Ali je bitno da znamo da volja insana nije univerzalna i nije savršena i ona je vezana za vođu Allaha te barake ta'ala. Realizacija toga i veza isprega to ne znamo. Jer Allah dželle velane nije obavjestio. Zato kaže Poslanici kaže: "Wa idha zukira al-qadar faskutu." Kaže kad se spomenje sudbina određenje qadar onda ćutite, ne o tome raspravljati. Jer je to gayb. Nemate o tome dovoljno, dovoljno, dovoljno znanja. Nadam se da je ovo inshallah taala. To je prva prvo svojstvo i prva osobina koju ćemo spomenuti učeras. Drugo svojstvo je svojstvo koje zove el irade, htijenje. Dakle, ima svojstvo volje i svojstvo htijenja. Htijenje. Kaže Allah, te barakehu ta'ala, inna Allah jahkumu ma jurid. Allah propisuje ono što želi. Ono što on želi svojim robima propiše. Pet namaza, mjesec ramazan, toliko zekata, ono što on hoće i želi, on to propiše. Subhara wa ta'ala. Šta to znači? To znači da Allah ima htijenje. Da Allah te barak i o ta'ala pošede osobinu koja se zove htijenje. Ova osobina ili svojstvo uzvišenog Allaha djela u ala dijeli se u dvije vrste. Prva, el iradetul keunije. To je, braćo, uh, univerzumsko htijenje. Univerzumsko htijenje. I ovo htijenje je jednako Allah ovoj volji dakle ovo univerzumsko htijenje jednako Allah subhanahu wa ta'la voli ono što Allah hoće i ono što Allah želi to bima i to se ne može izbjeći i ovo se naziva šta? univerzalno odnosno univerzumsko htijenje I ima druga vrsta htijenja zove se ili iradetu šer'ije šerijatsko htijenje i ovo htijenje Allah te barake wa ta'la u vezi je sa onim što Allah voli Zato ovo htijenje nije nužna njegova realizacija. Šta to znači? To znači da Allah želi od svojih robova da mu čine ibadet i da mu nikoga u tome ne pripisuju. Međutim, da li se ovo realizuje ili ne? Negdje se realizuje, a da Dakle, nije nužna realizacija toga. Nije nužna realizacija toga. Dok je prva, prvo htijenje, univerzumsko htijenje, jednako Allah ovoj volji. I tu nema odabiru. Ono što Allah želi, to biv. Dok je šarietsko htijenje vezano za ljubav uzmišenog Allaha, ali za ono što Allah voli. Što Allah, Allah voli. Kao što recimo Allah voli namaz, ali nekajaju svi ljudi. Nekajaju šta? Nekajaju svi ljudi. Allah subhanahu wa ta'ala bolim za minosti opasir, nekajaju za rike u al wa sallallahu ala, nebina mehamu. <totipan> labbayka labbayka amamdabbay rabbayka sabih ghalakalabbay inal hamda wan nimet